په دې پرمخه قاعده اوس مثالونو پیښ کیږي په بدر کتابه سودګوي او خالص وئی صاف وئی متازو خطا او کرا ا په او کتابه سودګوي او تاسو کې سوس شامل شو ابو بن سليما ابو بن حارسا وای د زور نه زیات او هغه بدرې سودر کې سوس ته مشکاستم کړ دغه جماعت تطهیر پکاره دي د جماعت تدنیس نه د په کاره یو د جماعت جو یو د جماعت تصیر دی جماعت پاکول دانه چې د داخلاف دی تیرضروی دی کله چې جماعت کې تجریسويدنس کي او جمات نی کا معې دییې بعضې کان بعض سره تعلو سره بعض د بعض سره تعلوکی بعضې په ک نه د ترم ما تچ دا وډی ارکانو دي مائتر تجنیز کے که تثیر کے تر تجنیز و تثیر پر فرق ہوئے دیر اکر ٹوائدہ چرگ دے اپا کتائی اچومی تیا دے چولی دی نابت او معمولی سب زیدہ او صافہ در نتے خری باز خلق پا دے مسئلن پئی کاسرت پاسے منڈی ہوئی چا دیر دی شی دیر دی پکار چا سلی نپانزوس سے لڑکا جماعت پاک تثیر قران تثیر بیا نه دا پنځمه قایده تثیر وا چاېکان په دې د حکمې شي چې چیرې مرور به موږ نه مروشي مرور شي دو نه صحیح هغه کار کوي او کله چې دای چې تدنیس راځي دنس خیره پليتی رالن به کار نشي کولی او کله چې تثیرې لګ کسانی نو کار کولی شي نجماد ددل دکی ترقیو کړه دموستي صورت نه او پاغه باندې تنویر او وضاحت وکړه چې د جماعت بنیادی قاعده د اصلور دي وسط جما ایمانوالو اې چومانو تاسو دا داسې مضمون ایمان امره په توحید او رسالت نن پشان د نصاره او یهودو شوي امه د موخه مضمون ته ده دامه کې مضمون تیر شه د توحید او رسالت اتق الله حق توقاتی ویریږي دلانا ورې دې پاکي دکي وې دا منسوخ دي ارګه چې تا جذب منسوخ کو نه پاتې قران کې څه کو حق توقاتی معنی اعتقاد کې اته دکي د الله نه بيره کې اداي ذکر ذکر کو چې کله کله یو سړی باندې روب راشي نو دبل نه مروب شي اخوف کې نجوماد کې شامل کی نداله نه یریګر دبل چا نه یارم کو امم ری پیساله مگر چی په حال اسلام په مسلمان مریدو خو جواز کې نه دی مطلب دا دی د اسلام کارکو چې مرګ راځي نشي اسلام کې ومړ شي لکه څنګه چې دکانداری نو چې مرګ راځي نو دکاندار مرشي یو سره زمینداری نو چې مرګ راځي نو زمیندار مرشي دا نه سپار از اسلام کارکو کله مرګ راغې نو مسلمان مرشي امو ګلوی پر ځای د الله ټون زميان پر ځای اځميان ټوک جماعت امو بلګې دې دې را ځای نه آیا کې د الله احسان چې پتا سوچ قران احسان دی ان نعمت او ذکر کو د قران کو پتا سو څنګه د دنیا او د آخرت دوه فائدې الله زره کړی مې قران کوجا تاسو دنیا فائده واغسته دنیا کے لوئی غم دشمنی دا کہ او سر فقیری نو معمولی روڑا او اپارام پنوتی کہ او سر ناچا رہی نو پزمو قسم دی اپارامی لیکن چې بادشاہی او دشمنان ہی نو آغا آزادنی شکر دے رہے آر وقت اغسر غمی چه اس میں اولی روس می کوزه دې تاخ ناس می کوزهي نو دښمني دا لږاندې عليپور کې دین انګليزان زمونه کې ډاکر اغليوا نو دا شیطان ډاکوان وواد او ويچري اوف کلی یو اجز ژوند ګوري به خصل نو هغه خپل چنګير راغستو نو ټاپه وایو سره غرمانه نيستاين نه دې په طاقت وشه هغه دې تاسو او عامالدارو چې یو خپلې دارنګه دوشمنی چدنی نه دا ډیره خوشحالي ده د دنیا زمونی کې لوې غم دوشونی ده نو الله او قرآن موږ راوليګ اته از دوشمنۍ کې پراته وای عرب بل پټی باندي بچتلو نو هغه به وېس او عامړای کې به خیر خدای غلام دې زید ابن حارصه رضی الله تعالی عنہ د قلمور سره راته د مور نه ولا کالي زیور واغسېده او اغای بچه خلص که پومند آئی که دادمون غلام دی حکیب این ازیم و اغای بچه او اغای خفلی بطرور غلام دید. او چه نبی علی اسلام اغیصر نکاوکو پینزی شکار عمر دا حضرت ناگه نبی علی اسلام تاوب آخواکو. چنو داستا غلام شو او اغای با غلامای که اسی دا اپلال بے پتول عرب کی گرد دل اجرل بے. جنجی امی رکیو باکیتو علا زیدن ولو عذر ما فان احین فغیر جا اما تعدونه الامل جارم زید پسے ترگل میں تیر شا انا پایگم تذکرنی شمس و اندتنوی ہی چنر راکی جی مونگا نو زید میادی جی دارن جی فل چکر رو بی جی نو زجارم چی بجی اتواقم زائے چنر راکی جی مونگا که ګن کې بوجرشه کړه چا کور کې مخروته موتبر سره ډوړ خاندان عربو کې امن نه یو سره نشي ګرځیدل بل په ملک باندې چته باندې ځان سره ټوپک واغسته دي قافله به شروع وشو داسې لوي دښمنی و د دنیا دښمنی داسه غوړه کړه اه حدیث کې راځي البخاري عجیب نه حاتم نبی عليه السلام ته یو چې حضرت امن بقائم شي حضرت آؤ، او او ائے را فکر باندې ریشی ریز ګورم چې تاسو غرور نه واله دولت او برسه رکی ائے او خدای ریہی راب رواني تتو بیت الله لا تخافي الا الله ذات سومله ده را کر مغر رواني پیغلا خذا ذ زیورات او کالو ډکا او بغیر د الله نه وبالچا يراني حضرت ادی وای ما حضرت وای ځه دا غلاند ته دوی قوالو باندې را وګرځونو او تهي قبال قوتول ډاکوان دي فقول ته نه دارتای ما ته ډاکوان بچرځتلی چې دا راځي ما ته حضرت او ډاکوان بتول محافظ شي که تاسو قران umano موږ بتول پامنسي اځي او حضرت له لړې او زمونږ کور نه مال برسي راځي موږ دوره ماړو او ما یو خدولي دا بیگلا دا زیورا تو دا کارو ڈکاوا اروانا ما تی تپوز کوم دینا لے دے راکم چرته دے بیت اللہ کی عمرکم یکی وازیوان او ڈاکوان ټول ختم شیو دا چا دے نعمت د قرآن دا بسوس اوخا بل پٹی کی سرے دلیوا اقانی لی کلی لی سلویخ کال جنگو سروز ربکی مری شیو یو اوکی سرے دو باندے داویې د دا عرب تاریخ چې سره ګوري د حضرت رمخه داوی غتن جون هغه دښمنی اوسم چې کومل کې قران نشته کوېستان کې نشته چې سموتلې تطندي تیرا کې نه هي پرې دوکه امن نشته ورآځي اوس راوي نشي وي ته مونږ ورنکې pisanal alba کده ملک کې قران جالي شي نو ملک امن کیږي کون په میدان فالله فوینا کوډو بي د دنیا غلو غم الله قران باندې او الله رو داسته پرېول کې ضرورت او الله په بينه کولوبې کوم یو بل کې ضرورت ما ته په خوایې چېرې موږ بدانه سره مې وې کومل څو ځای نه راکړ یو رګ راغې ما څنګه لې وسا ته تلم هغه ورته زمامیرما وای زمګورو محبت دررې ما پدې مودو کېګه دې کې بغاډه پیدا کېږي به ورته و خاماهر حضرتوی اگر مینې نشه مهما کومه مشکل دې کې په غدار میدان نه کیه هغه اصل مینې محبت چې کوم دې اوبه ختمې په خا کې لګونو مینې محبت وکي ایوب ول باندې ځان قربانو اوس نور دښمنه پیدا کول کې دښمن پیدا شه یو پر سره دښمن شو زمون در صف خلاف پر دي خلق اوس نه کوي بدعتان ختم شي دې در درس خلاف ا کسان کوي چې دې درس کوي په د خپل مجري خلاف هغه سو کوي او کوي چې د زپا کیدو قرآن وایي داتا سي نعمت کتاب نراو دیګ او داتا سي دوستی شو حجیز کی راځي حضرت کرام رضی الله تعالی او چې کړه اسلام راغلو دا ابو جاهر دوی او هغه جانګیدو فارس کې نو پاغه جانګي هغه ولاګید نو چرایته و برابراتی مستزاد ته حاکم حدیث ذکر کړل چې کله ګلاس ولرال نوخه بل سری ترجمه اکرماي دلور کوي چې دیم له اورو درمه ترجمه نو هغه هم دلې کوي چا غترم له اورو ناغه ساور کړو نو بیا اکرما له اورو نغم ساور کړو نو بیا دیم له اورو کو نغم ساور کړو دا سیمینه و دا غي چې مې وو په څه او ساور کړو په زمام عزیز ورکا اوس دامن مسلماناندی پیغمبر په طریقې دی موږ سره ځای نشته ا دې ځای کې مو کې نه غيو سرونه الا ان فسیم غلاوكان دیم قصاصه ورکې په خپل ځان ورمرغولو اگر چې دې سخت محتاج دي اجازه کلي دی نو 믿و نو بیاته نه فقل سلامو علیکم کله چې حق پرس راځي نو ت파صار کړي وای اهلا وسهلا نو مینہ محبت دا سر را دنکلو قرآن دا حدیث دروبایی کے را دی عبد الرحمن امن اوفت کہ اسلام محاجرین جا را دا اپنسار او ایشن چی بود ایک فرد ایو یو ربایی دیر مالدارو داغت دو دا. خضی عبد الرحمن تایوی تا ماتا اولا شی زمارور شی زماردوی کھلی دی نتوگو را دیدارو کی کمی اصلاقو خدا زبا غیل طرق ورکمتور سرمکاو او ما مال لے دیر نمتالا ورکوم نمت ماشا عبد الرحمن روے اللہ دے پکے خیروہ چاہی دلو نی علی السوق ما تبازارو خائی زگو دیر لوی تاجرم دمکے دلو نی علی السوق ما تبازارو خائی مالچل رضید گھٹے حدیث کے رضید لگر روے تیرے شے عبد الرحمن را دے وعالی سفر کن جامع زیر مشت پی چوری زیر والی نبی اجازه انت پس دو ما وا درما داسې دي په حضرت وعده میوګه یو به ما ریسو کنه واته من ځهبل یو ټوتای می دسر ورته په کی داسې حسابو خیر سے قربانون دیو بنه کون تو میدان فالله قلوبکم په دې قران سره تاسو دیو بلونه شوی فاس باتوم بینه روګردې دې ته نعمت قرآنونه دا د نړۍ اله از آخر وکونتم علا شفا حفرهه من النار او ایتاسو په کنارات روګل زده دا سمانه مریدل ازوږه تطل شفا کنار شفا جوړیدل و ایتاسو په کنارات لوګل زده نه دنیا اخر فیصلہ کرا دا ز سکاین دے په دنیا کې دشمني په مینم بدل کرا او کر دا آخر جهنم په جنت بدل کرا داویږي بیان ی الله تعالی او سيدنا هم کا لکشی تاسदून تا دکشی په قران سره دایره کې الفاظ اسره دي الفاظ نعمت قران ته لی دي او قوت په دیرا دي دی ان کا کوم نجات په دیرا دي والتکون منکم امته دریمکان او شی دی تاسو نه وټولې چې راغوا او سنت تا دیبا پزی باندې وداري وال تکون منکم امر یې کړل اوینا به کوي داشي سنت کې معروف چې پیژني قران او سنت کې قران او سنت کې شیځاګه بیان وکړي دنه جو قران او سنت کې نیته راګه بیان کوه امه نه کله به هغه شینه چې م... نه معلومه قران سنت کې مونږه نه معلومه چې پتاینه د غیرت به کې ادهې پیغام یا دیبا همیشې موږ کې یې پسند آ خلکو چې بل شود فل کتاب خلاف یې کوه پکانه چرال دلایو د يهود نو صراو نیمه کېږي اده دې کدان اذاب له ګلبی دا دا کلاچ اسپنوشی مکنه تتابیدار دو سنت ایبن کسیر بانا کئی ایجوه آل سنت والجماعہ اگر کما دلو چی جوڑا شیوه دو سنت پابندو کلاچ اسپنوشی مکنه تتابیدار دو سنت دو قرآن و سنت اطوربچی مکنه دمونکرین دو قرآن و سنت ناکسان چی تورش مکنه دائی فایو قالو حضف دائی نوگه لشی دائی تا کفرم کدو پس د ایماننا کوبر کنه فعل کوبر کړو لکه حدیث کرا دي زب شبات کو ميوړه لبرآشي نو کله کما ته نزي شي فائر طالبيني و بينو فرشتي و مانس کي ودريږي او غي په جهنم روان کي فاقور و صحابي و صحابي نو زبم چته بودي دا فزم ما سالو ما ته وي انکا لا تقدري ما اهذ سو بادك تا, تا پته نيشته دئ دين کينې طریقې کړه په نه حضرت بشفاعت کوي بلکې اوته خیره مشهور کی واقولوا صحکلون صحکلون زه واچې کوم چې الله تبا وربادي کې عمر بعد خل کوئی یاره دعا کوي نقل نه ده مې خونه ده دا محدثه کې غ منقول ده نوې محدث چه دې هغه دور لري ګنای کې حضرت بشفاعت نه کوي بعد خل کوئی زمون ديلیل و فائته نه دلیل حدیث او دوس ډکنه نئ شي دین کې جیاوکه نو دا غ شفاعت نکړي نو که څه شفاعت نکنه نو که لا چس مين وځي موږ نه سنت اته ور وځي موږ نه لمن کړي نو نا کسان چتور شمو کنه دی نو به ریشي کار د قبر کړه تاسو ا کفر تم فعل د قبرم کړه بلا تې پښتمن له قرآن نو څه کې یا صدا ايچ کو کوي آګه کسان چې سپینشو مو کوونه لری بجامت کې بهې به صاحب فقیر احمد الله رحمت جنت ادیبا په جنت جنکه می شي دا دلایلی ولسم تا چې حق سرګنشي مازرته بیان وک د دې اصولو د جماعت ته تاسیس بنیاد جماعت ان دې الله چې غاری زیاته په مخکات ظلم زیاته خدای زیاته نه کوي چونکی اصول ذکر نو اسنه چې جماعت کې اړه مې مسله دی رہی شي نزل لائے دپارد یاد دہانائیں اما صلح یا رنے کے گورے اللہ لرا تابدار دی براو قطع اللہ تو اپس کی گفیس لے اعتماد پر اصول اعتماد پر جماعت ہوکے جماعت میں شہن اما گولے مسئلہ بنے رہے تم پر اصل تنیر کہی اور کان دے استمرار دے مفسرین و کان دے استمرار کونته ییبا همیشا غردومتونو نا یی دنیا کې یی با پخلاق کې غردومتونو نا سرو متونو چې دنیا کې لري نو یی تاسو وای تاسو په يلند الله کې غردومتونو ټول متونو ما دي ګری ګری لیکن تاسو څنګه غرمت نه او کشي یی خلقلرا اخر جد راقشيي پیداګريشي ميدان تشيي خلکو لپاره کارباسي وینا به کوئی دالشي چې معلومي په دین کې امرې کوي دالاش نه چې معلومي په دین کې تاسو کارو دنيا کې دی کار د جما ترکان نصیبې alkano دا زمون فرایز دي چې کور کې بهار ارزای کې نو تقیید توحید سنت کی. اور زای کې موږ خلک د بدعات ومنی کوو بعض منکار دي د نور جماعتونو ته وای کوي دین فروشان ته تاسو اصول داشته ناقلک ورزاستي چور راکې دې بخلک لای کې چور ورکی مسله چې باندې خلک د خبره کوي اګه چې مان غاري اړی کتاب اومنی اړی کتاب دا اصول نو خلک دای له با دای نه مونږ کی اکثر دي بدکار لن یا ضرور کم دفد وهم بعض خلقوائی یا اکا منگا دای لڑی کو نو جماعت با کمزورشی منگا جماعتون کی نپریدی منگا دای لکی نپریدی نو قرآن داگه واسسی داو اس واسمکو چه دای نبایکات و مقاطعو که دا مرتضین و مشکینونا چه اگه بطال نقصان درکی لن یا ضرور کم چره نقصان دیش در رسوله الاذن مغرب در دی پوخري بدر دي کوي دا شريان دي دا مسدان دي جماعت خراب کړه همون غن پیږي موږ وتن خيدو دا بدر دي پوخري بو وي وا ان اک جنگ جور شي دیسرا نوو بړیشا یو لوک ملد بار وا بړی دای تاسو شا سمان دای مستقیم نه که مقابله شروع شواه نو کتله که دیلی نو ده بشکستو فری قرآن کنزل کردی خوزی نشم کوری آغاشانتی با معنی یعنی دلس هره نورسه که وینا دا دبر را نگواری یعنی بعد دا دی تورم دادا تماچایم دادا کتا دا دی ویتا که نویوتا کومی ما دبر اخوان دا معنی دا یعنی قرآن پجوشکي قران داس الفاظ استعمالوي موږ دږيولر داسه وا دال كوناور کېداله دا هو کارون داله په اسمت وايي چې د قیامت به خراب شي تاسو کار د مشرانو دا قرآن وایي هم دي دې دلکان کویون تیریږي ا دې د انصر شاملې کوم با قاعده معنا د نشه قوله یانه قران په زور سره داسه لفظ ویلري که دای داوسو نمنې او د جماعت کېني صدا به غیرت کونی دې ټول نه کو نه ور کړی او ستالر اغله درته وي جماعت یې مې ته دا وغه اته دا وي یو بار د دې ډېر مړ نه گی څوملاین چرون ګاوین دا د نشی والشه په دې ذلت دې مغورا دا عملته همیشه دې ذریله رسول ارچته ده محتاج با دو ته سلام کئ داغد البارتزی خان ته سلام کئ او داغته امیدوار ده کومای چ دی امیدشی مگر الا بج مگر بچ بچید ذلتنا چله سره شی دا, سر دا الله په کتاب الا به من الله او خو ذلتو کچره اس دې قران پوره ومنی او جماعت ته مسلمانانو کې شامل سی نو خلا به ذلتن بچی او حبل من الناس ابرسید صحابه او ناصابه قران امني اصحابو سره شي قران امني او ناس مؤمنانو سره شي علاوه دې ته په حضرت الله حواله شی پرېباندي خاري مسکنت خاري دا دې وجنه چو دي چې په کو پایتل الله او جلب حق راس نا مناسب به جرمه انبياء عليهم السلام په خوانو يهود او سومو حق پر فته دمن کې څه کړي او دا عمل کیا تباہ کرے دے دا بیداد سوک کئی دا وچرت جا پانیان کئی نو بیداد دائی کئی ہم دا جمعیتی کئی دا بیداد اوٹے که داران دائی دی بایمان آلوی غزت مسکرنوں کی دائی پراتی دی او جل بے حق پر آسلام آسد تا چنا فرمانی کڑیوا وکانو او دیو زیادی کن کی دا اللہ کولی ماتی کڑی دی لاسو صاوہ د په تو اسنه چې ټول په وړاندې ودانګولي ټول تابد موایا حق بارستومب کېشته بډای خبره زیانه جوړو و خه باګه تمه بچی ما واخلې کو دې جوړکه ټوکی چې کټل نه نوته ری چې مشه ده کټی چې کړه بډای یې سو کې مال کلمو تیم ورو ورو دور پیجن ورو ورو دور پیجن اسنه چې تقیر کې چې ټول راخ کې چې ټول ناغا مفتدئیم که دے ملکی دے بیدات و ٹکیق استوئیم از اسخاتون اونا دے حرام اونایم بین جو عشد دے اولاد زاغی یادون لیسو سوا ندیتو برابر بازی اسخیت بازی دے آلی کتاب اونا من آلی کتاب بازی یو دولئے دے لگلار فزندہ اللہ یو صفت آگئی امتن دے حق پرسوری لگی درم صفت آق پرس دے قائمتون لگلاری دی، درم صفت آق پرس لولی دایتون ذا اللہ ارو اقت دیوه درام صفت ارو ارو اٹھلوکتی بڑی پای بانده اوم درام صفت وهم یسیدون اجایدی تعبیدار ذا اللہ یو صفت امتون درام قائمتون درام یتنون آیات اللہ اوم درام وهم یسیدون اوم درام صفت ایمان رای پا لا پر آخر درام او اینان که دا اگشی چی دن کی دی شبگم اما نکی اگشه چه جنکی نی اون فی الخیرات کله چې دین کاری نداء علماء را منډی وی مولا من صالحین ادا جنیکان یوشفت امتون دین قایماتون درم یتون سلون هم یت جن پنجم یوینه ده لا فقم الاخر و بالمعروف اتم جنون عن المنکر او لسن یسعون بالخیرات ادا گئی صفت لسم او دا صفات چې چای کی جماعت ده دا غی دو دعاو مې اوسلرمه قایا اغه کې خلق ایمان يفعل ينفق يسرف نو چې محمد کرې شی دا جنہ کفاره په ټوالي ته وایي چې ب پټن کرې شی تاسو باندې مطلب دا ایمان خلقو په خپل جماعت سرمایه بستاسي د خپل جیب خرج باي زمايو په ستوان دي استایو نو طاندي داو غوندل کژمې عمرګره نه چاره شنه سر ویندات داو غوندل کژمې مرګره قران لذي کېلې لذي نو غله بخرچول داو غوندل موږ په پټ ځای مرکز منځو ته الله په پوهه پوهته کینو یقینا نه کسان چوکفر یو کو قبر سو چې مالو نه لګو دیته چر دې ما ټکو میم مال نه لګي فائدو نه نه شي دي کول د مانو نه دی ا فائدو نه نه شي ا غولاد چې خرچي اولاد مال اولاد دې ذکر کو مال دې نه لګو اولاد نه ساتي مال دې نه لګو پنځه مده ک اتاب دې حکم فرض كامل تا چې مونږ کړ دې زاډوله ګومنه اږي به په ہمیشہ صفتاه چې خرج دې په دې دنیا کې پښانده باد چې پدې کې ته ځاله سرون ته ځالی اوري اورېږي فصله کومه تا چې ذاته ګلوب خپلدان نو تبره کې داور د فصل لرا تاکي خرج په دې دنیا کې پزان خپل دولت مل برایشي او له څنګه کېور ارسو نو داغی مرق براشی او عمر با طانر صپادی کی دا کور ودا بل چای دا مال ودا بل چای ابن جوزی هغه کوله المنتظم فی تاریخ الامم کی غلی کیلی ستن کلکل منایان دے آرے مرق براشی و دے کور نہ مګوزی و یذل کل رضا دارن دے جای او حلاکت براشی نو دے کور فدابل کور بدر کای فدوزل ن قبر فيها <عينيكة طرعي> عين قاتري ن قبر چنجي ستاثرږي کې بچولي وترعي عين غيرك في ديارك اذه بل چا اثر کې بس بها سب کول کې چولدي دا کور وستاني ستن کلوکل منايا ان ديارك ويعد لکل رضا دارن بيدار فدود القبر فيها عين قاتري وترعي عين غيرك في ديارك تبابشه صفتا چې فرکې دي پدی دنیا کې پدان پښان د باط چې پدی کې اور اورسيږي فضل کون تا چې ذات یې ګړي پدان سمند راغی احفاظت الله نه کړي مت که احفاظت الله کوي نو ګډر ورنراهي نشي زولې مالا کې دې نه ذاته اونکو خدای په دې باندې لګینې په وړانداندار ایمان وو اوس پینزم قانون د جماعت احفاظت ایمان وارو منيسي ذاته به قلب بېدا خپل عقیدینا بېدا خپل قانونا بلچا سر جرګه مکوې د بل چا جلسه تم دی ولی ییلن کې پتاځ باندې د فساد اغه نور خلق ته چې کوم استاد همګری ندی نه باندې نو صاد ا دوس لري تنګ سیاستا سو تم تنګ سیاستا سو ا کوم شې چې تاسو تنګې نو هغه تاسو تنګو لري شي مان انتم وذ نظررتكم معنا عن تكليف توي مصيبت توي لعنتكم بالترضى دوست لری اغه تنګول تاسو طالب څنګه شیطان گئی ازایری دې غسه خروج دینه او چپټی سینې دې اغه ډوروی دې شنو کې تاسو وصله आवाज قومه ایتنا کي ای پوي دن کي خاط تم دې خبردار مؤمنانو تاسو دې دا کسان چې موږ کوئی دې سره ا دوی موږ نه کوي تاسو سره تقول ذ لازم ټولې څنګه کار راځي ته لام د دې یو سوتن جمعيت کې شاملم ما ته یي مونږ ولخړې ما ما کول ته یي دې ریس تاسو ته و مونږ رو پیجن نه ما پتا څو به توکي ما تاسو اخیدا مې پرې راغی په عقیده چې دی یمې سره زور کړین کې نو قران تاسو یې کیمنه کوئی سره امینه نه کوي دی تاسو سره ایمان راوی په قران ټو نو څنګه یې قران مانی قران کې خلاات چې مؤمن تا سره نوای دا مسلمان عقیده زم ګیو ده دیو بندي ته څنګه دیو بندي دیو بنديان علم غیب بغیر د الله نه بل چا کفر دی اته علم غیب ثابت پیغمبر له دیو بندان وای دار الاسقات بدات ته فتاوا دار العلوم دیو بند اته دار الاسقات باندې فیصله لیکي دیو بنديان مولود بدات مولانا ګنگوی یار رضا فتاوی شې یکی دې دا ځکه چې تاسو په نومونو باندې وکړي مې نه ځانل کېږي وایم تم څه سکون دا که تاسو یې چې مې نوې دې زرا اږي مې نه سره امنه قرانټو نو قرانټو سنم نه تا قران کې د انیشري کې تبد اګيار نه د نو تدین او مشکین نه بایکاټ کې اکل اچو مقامو دی تا زرا نو ایمان راولې اکل اچلارشي نا عزو علیکم اللہ نامل امیل غیض نا چگ یعنی پا گتو اما انا ملا چگ لگئی پا علیکم دو وجه استاسو نا علا دپار دی ذرار را دی دو وجه دستاسو نا چی تاسو دیر شوئی دو خوصینا چی کلالارشی نا پلا جوئی بیادی شوئی بیادی شوئی دور غوصائی را چو گوتی چی چی عرزو چک لگئی پر گوتو بانده تو خسینہ پتاسو ستاسو دووجنہ وای امرا شهی سره د تبا آدھا پسی نو اکورا جی گئی تاستا خوشحالي آلی حسنتون خوش آلی حسنتون تن کی منا ندا اکورا جی گئی تاستا خوش نو بد لگی تا ستا خوش آلی اور تا بدا لگی اکورا جی گئی تاستا تکریف نو خوش آلی جی پو دے اہاہاہا اگر تا کلکشی اذان وکیدین نہ سنن شیر کله تاستا چل رئیس الله پاژمان دے چ کوئی ہاتک ان کے پیجو اصول ختم شو اپاغه تنویر کو اس مخ کے ایتوں کے پد اصل تنویر کی روشنی پیچی ممکن کہہ لیں یا تا کہ قسکڑو دوڑلو تا سنا چن دورشی از ہمتو آئے فتانے من کون نبی علیہ السلام دے بدر میں په دیم کال او حد یا غر نبی علیہ السلام اگر غر تالار زکر کفار دیر پا جوش راگلی اور انتقام اگستو دے بدر نبی علیہ السلام دے کفار کسرت ہو لی دے اور کفار جوش در مدینه منوورینا تقیلن دری صلو المیلا غرد اداسه نو حضرت مشوراو کرا چه جنگ کو سنگو کو پده اتفاق و شن او خود غرس خوابا ٹولو دو نو شاعت با غرد دشمن منی او دشمن و مخامخی اینو من کامیاب کو دو نه نا قبلی طرفتا دا سکونڈای را او دې غوندو کې لار ده نبی رسول الله تعالی اسلام داخلو کو چې زموږ او هوږه جنگ شروع کوه کافر پشایزي موږ ډېر خوشاله نو اسنه چایي دې شان په دې لار راغلي نو عبد الله بن جبير یو دی هغه هغه سره اویا قسم مقرر کړ چې تاسو په دې دایناسي کوم شک څوک ور نه بن راځي اگرون فاتل پر بن راځي کوم موږ کې لړو دشمنو پښاو تښتوه نو تاسو را درنه پیلئ ځان شو روس او په دې کې کافر شکستو خور او د هغه نه مال دولت پاتې شو نصابه او پزایده کافر او په مال دولت تخت شو ځان ته پاتې زیورات پاتې شول خو نه ته ګرځیدل کافرونه او په تختو پومن دکله پومن دا کار کو نو صعبه په ماله فشو که په ماله فشو تو کاور ته د ماشوم لرکا بولو وای د ماشوم نو کای جام شوم صحابه په ماله خته شو نو کافر کیو کتن چې دوی په ماله خته دي نو راځو اغه د وی وله یو قتل چې کافر قا یو ترسیدل نو دای دره پروګو امیر ورته چې غواړي چې ګوره حضرت ویل کین بکو دی سره له صدقه سناستو هنور رااله کافر کیو قتل کی دره خایره نو شاتنه راخښو په صابه یو کده په مالښتم هنوی شاتنه خلاص یو دیم په دی کې یو دوه قومونو بنو هاله حارسا بن سلمہ اغه کړه د کافر جوش خورو شولي دا نو اغه یې دا کومد نه اغه سوس شو ځنګ پاج شو نو الله د دې ذکر کوي چې تاسو په هوکه غولر وای او چې تاسو رسوس خلقو د دنیا پرس کړو د تاسو داس ته په وړاندې کې نه وای او طائفتان امرات اغه حارسا بنو سلیما دی ربو حارسا د اوسنو ابو نو سلیما د خزرګي دا ظفقي یا کا چې قصکو دوډل تاسو نه چې سوسي او الله دې ماینده سمانه مطلب کول د فالاسګري خوړای ماوانه تنو کړ عائشه دې دې وسین دادی کی دې ژفرا هم دته محتاج دي خپل لا دې ځان وسپاري آ که سان چې منی د الله قانون کثرتم ګوري او تا کې امداد کوړای تاسو پبدر کې اوې کمزوري اذله کمزوری کم وې لګ وې ورته تاسو اندا کې پبدر کې مې ورګي دالانا خامخ شکر دغړای شکر وکئ یاد کا چې ته مون نه تا پبدر کې کافي نه دي چې مضبوط کې هو تاسو ورغا په دې وروزه فرشتو نه مونږلین ځلې ګل شي نبی رسول الله دعاګانی کولې پبدر کې او حضرت فریاد کو عجزی کوله حدیث کی راضی نبی علیہ السلام دعا کولا او پاګه دعا کی حدیث کی راضی دار فضی ہوئی اللهم انت الخالک عاذل حسابا فلن توب بعد داو دار فضی ہوئی خدای دا لګو نډل زده تمو هی تباشو نو سای عبادت به نشی یی دنیا کې مسای عبادت پاتی شي دا جمله دلیل د ختم نبوت ته مطلب دا دی چې بلکې پیغمبر به نه راځي نو چې بل پیغمبر رانه شي نو ده سو کې توहित بیان کی د دې دا مطلب ده کله خلکو نه ډېر لری اتباع کا نو ستای عبادت بیا دنیاګریش کې ده ابوبکر حث مو قرآن کافی کافی تعالی دا دواګانی نو الله و هراولې ګلا کې میا لګي درې ذره فرشته در لګم فرښتہ کو یو کافی خدا کې دې چې سړی مرګوري ګنی نو ریلونه وتمینه دا کثرت لیتمنان نفس ګریو بریسته کاجو او الله کثرت لیک مینان النفس صحابه کافی ني نې تاغره چې مضبوط کې غوړه تاسو په دې ورځ فريشتو راغلي شي به شک ککلفی اذانم بچ کېد مدحنت نه اوراله تاو سره کافر من فورې فور غصه ته وی جوش دی کوي ک کافر تا باندې په دې وخت په جوش فور وخت وي کراله کافر پتا سو بخل جوش کې چدا دے نمازګر دی تا پتا سو په پینځو روزو د فرشتونو نشاندار دایو بیل بیرېږي نثر کړه لفظ مستعمليږي په اخري ژبه باندې او کړه لفظ مستعمليږي په اول ژبه باندې لکه حدیث کې راځي امني جبريل هي نزاله الشمس اوس امني مازي زغره نو مننه دا ما سرا جبريل امامتي کړيو کلا چ نور کندو کړو نو سامان له غرهي نعمت کي کړيو ن دلته ابتدا فلمرا ده امني جبريل شو کرما جبريل امامتي کومکه شو کر کلا نور کندو شو انته ابتدا فلمرا او دي اجي او امني حين صارت ذل كل شيء مثله انته اخر اینا فار ذل کل شی میسله ما سړی امامتی شروع کړه چې کله میسلینو ته ورسید ان دغه نه بعد نه امانی امامتی را سره ختم کړو کله چې میسلینو ته ورسید نو ختم کړو دا دنه سره د امانی دی یو دې تعاون کول آ یو دې فتا کول نه نه کوي د یو شی پهات کې دی بلشي ومن نصرو ان د فتا مګر دا الله نه دا دغه شنو سرمانه فطر و ما جعلہ الله الا بشارکم انګردو الله دیندا لږه مگر دې استادو اجی مضبوط چیزونه استادو پدیم داد سمونه یو فرشته کافیوخه خوړای د ګن فکر او لیکن چې تاسو زيره زر کیه روم ومن نسرو اندا فتح مگر دا الله نه چې غالب حکمت والے او سرو سرا دي انت ان انداد انداد نصر و اي استن شروع کوم وعليكم النصر کینداد غاری نمداد وکي عدل یو من نسو امداد دي د خاينی شه نه نه معنا ورته بلدا ان ان استن شروع کوم کتاوند نغاری متاون وکي عدل ته کوي يمن نسو ندفتا تاون بنديان کولی کې پاس پاو خوفت بنديان نشي کولی فتا د قائل دا امو نه امداد مگر د الله نه راځي چې غالب حکمت ولای آیاتونه مشکل دي په کلا معنا کونه ليقطع متعلق به ايون دي کومره بکم صلاه تي الله استاد امداد کوي ليقطع طرفا من الذين كفروا چپي کي يو توله كافرانو پري کي يني مركي امداد وک چپي کي يو توله ده كافرانو مركي تاسو غالب ايوتوله مرشي ابو جلال یا ل یقطع نصر سره دی ومن من نصرو ان ده فتا مگر الله ندا فتا لا در کړ دی په پارا ل یقطع طرف من الذين كفروا ک پریکیشی یو ټوله د کافرانو پریکیشی نه ختم شې شی یو یک پتاه ک ازلیل کی غادله لرا ذلیل کی په دې سره چې قید دی راولي نو وګر دی تا نيان نشته تل را د فتنې من الامر پات لاس کي پته نشته او يا تو متعلق مات مسوغه يا مهرباني کي پداي باندي باز خلقت شکست خور پته ورته لګي محمدت الله اشتياو خدوي درکه اسلام راي او يا از پهون اباذ خل او وخت لکن اسلامي راهن نوخره پر دل دي کي اوني فن نو وارمون نذيد دانيمان الله تعالى د اسمانو مکه والا وقی چالا چرداشی بغنہ اسزا ورکی چالا چرداشی رزا اللہ بخون گرہ میرے بان آیات کے اشکال دے اشکال دا دے سره سلکا من الامر شے ان ددے دائمینس کے اوڑیر آرہا فکار خو کلام داسی لیقات ارفم من اللذین کفروا یوڑلا خدا امدادو تو ختم کی اوٹولی د کافرانو او یک بتاہوم یا زلیل کی اوٹولی دا او یتو علیہم یا الله پاری مہربانی کی اسلام علزر کی واجی او یواک تہ یا اسلام رکنای کی مداس دلیل وے ساتی فئنهم ظالمون داولی بدی ظالماں لسر کمین رستہ پکارو مینس کی نو پکار کلام ذکر الله و ما فت درکا چدا سلو کارو یو دل کوفار کو کی مڑشی بلب کې ذلیل شي قیدان راشي بلب کې سزاوار شي جرم ته واسه شي بل په ایمان را مان دا سلوړ باندې وشه ما زګم دا وکه له سره کوم امر شي اندهینس کې لاره دا زګم اسکراړم چې کافرو صلاة و دې جنگ کې دا سلوړ کړن شي با دي قتل شي با دي قتل شي په با دي سزا آواز په دې کیمانه دا غل له مدال لسله کمل امر یې منځ چې دا سلو کارانو کو غستاخ کړي کې دا دغه د شرکی په وره چې دا سو چې پیغمبر دی او کوته لسله کمل امر شندای منځ کې چې دا امر خسرم لګي اختیار کې د کافرونو مرګ ستاسو اختیار کې نیسته چې کافرو ستاسو اختیار کې نیسته کافرو ستاسو اختیار کې نیسته دخنه کافرو دا اللہ کو دا اللہ صلی اللہ کبھل امید کی ذکر آگا چی لا دلی بشی کافران لیکن ستا اختیار نشد دللہ دل ما فی السماوات دا دا اللہ اختیار دے ذکر دل, دل, دل رکی دفع شرک وامراتلہ چی لت و سان پڑیرو غالیب شو دا خواسین دی غالیب کانا لاؤکی انبرکی کمالو کانا اللہ این دا ستا او کافر صلور را لذکر کھو ما او اوکا داویر لپاره چې بازي کافر پکې مړشي بازي پکې قیديان شي بازي پکې زخمي شي باز ته ووځي ولې سره کوم استایت یا دلایل الله ما فی السماوات قران مثلا بیانی دغه دوام کوي لله داو د توحید الله را عبادت یسمانو کې والا بخی چاله چر دای شي بغنا اسا دا ور کوي چاله چر دای شي صدا الله په اون کې مهربان حاسب لکه سان وی په بدر کې نو فطمن شوی اډېر کسان وی په کې نشکستم کول و جسور چې په وخت کې تاسو اسود جماعت په خدو یوه تاسو را غسوس شاملو سوس مشه شاملو ځان سره دیم تاسو محبت تمال او جمال راکې سبا مسل پرې دي یې را مالو چندن راکې بیا اما اطلب باغسلور اصولی تنویر کو اغسلور اصولی وضاحت کو تو اس بیاغ ترغیب الانفاق او قتال شروع کوئی مخی